Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Spomenut zabranjena vremena pošto nema puno On je ude naveo pet zabranjenih vremena a to je shodno, shodno tumačenju hadisa, razumijenje hadisa Neki učenjaci navode da su to tri zabranje vremena neki navode da su pet zabranja vremena a odnosi se na jednu te istu stvari samo pojašnjavanje Kaže, zabranje vremena su, kaže, badel feđe ila tolu i šems. Uh, nakon što se klanja sabah namaz, far sabah namaza, pa dok ne izađe sunce, to je prvo zabranje vremena, kaže, drugo, badel asri ila gorubi šems. Nakon što klanja i kindija, farz i se klanja, kaže, do zalaska sunca. To je zabranjeno vrijeme. Kaže, uh, i da kame kaimu qa zohr, uh, odnosno, kada je sunce na polovini neba, Pa nakon što krajini da nagne prema prema zaadu. Uh, to je treće zabranje vrijeme. četve to kaže min tulo ihašaata terja uh, kajde uh, rohin kada kada sunce izađi kaže dok se ne poddiggne naviinu na koplja? Ja si ga pošal da miriti sinu kopljakakko suce? Kvaja je to sina da li je koplja. Ka to gleda? koje koplja da za Kako takko koplja kako koplja riču? Kako Šta? čemo je rič? Moram otići u arapske zemlje, zaboskoplju pustinju i gledati visinu koblja, tako? Peto, kaže, Hine Gorubiha, Hata ta Gorbuka, Amiletan. Kaže, kada zalazi sunce, kada zalazi, počne da zalazi dok ne, ne zađe skroz. Kao peto zabranjeno vremena. U stvari, kad ovo uprostimo, kad povežemo ova dva vremena, znači pet peto, zabra... pardon, tri. Ovdje je pet spojnito, jer u tekstu hadisa došlo pet. U uh, nekim je došlo tri, u nekim došlo pet. Kada se ovo poveže, znači, uh, to su tri zabranje vremena. Od planjanja farza sabaha, pa do, pa do se sunce ne izađe, ne podigne za, za jedan step. Znači to je jedno vrijeme, to isto, sam ga povežeš. A onda, znači, podne kada je sunce u zenitu, uh, i uh, poslije kindije, planjanja farza i kindije, pa dok sunce ne zađe potpuno. To su u stvari tri, kada se, kad se spoji ovo zabranje vremena. A ovdje onda imamo, spomenuti ovdje, pazi se, je zanimljivna stvar. Na koje namaze se ovdje misli, Zabranje vremena, za koje namaze? Ako su ovdje spomenuti da se nakon Farza i Kindije i nakon Farza sabah namaza nastaje zabranjeno vrijeme, što znači da Farzovi ne ulaze u to. Je li tako? Jer ako ti klanjaš fars kroz meziljak sunca ili klanjaš fars sabah ili klanjaš fars i kindi kroz zalazak sunca. Da ti dozvoljeno klanjati, tako, ne dozvoljeno da ti važno klanja može klanja po našem vremenu. Onda šta ostaje? Koji namaz da ne smije klanjati Na filu ostao. I na tome džumu huručenjaka. A te tome džumu da, da se tad na filu klanja. Ima neki tomači, a drugi koji kažu može u faskat, može u čfarz. Kad može u čfarz da ne A? Ako traaš naklanjat. Naklanjao pa ja pet druga sva, naklanjavanje drugo. Naklanjavanje. Putnik, ke. Da kažu ako je u džemat jedno to mať, koje je slabo to mať. Klanjaju ovi u džematu i kintu i sabah namaz. I nakon toga ostaje ono vrijeme do izlaska sunca, do sunca. I sad ti, a ti ni iskanje u džematu, nego klanjaš val negdje. Pa kažu još tu klanjat farz, e kaže ušao se zabranio. To jako slabo tumačenje. I ne treba odstaviti, jer je ibret u bret u osobi koji obavaju zaklanjaju farz namaz. A ne, us, ne, nigdje ne spominje su ovdje džemati. Ovdje nije riječ u džematu. Uglavnom, znači, ima, ima jednost tumačenja. Džumo čenjaka na to da se ovdje odnosi, da zabranja vremna se odnosi na namazi koji nisu farzovi. A čak imamo takvu, ovaj, šta ćemo sa dženazom? Jel dozvoljeno dženazom klanjati u vremnu? Jel dozvoljeno klanjati pomračenje? sunca ili mjeseca. a I to se može desiti u ovim periodima. Klanja u džematu i može se desiti u ovim periodima. Da li je to izvzite knizi? Znači, ali to nisu na masku i s farzom. E, uglavnom, ovaj, većina očenjaka smatra se odnosi na opću, na filu. A onda ima, imamo raglanu razilaženju oko toga ovaj, da li na, naklanjavanje i farzova, naklanjavanje i, i, i sunneta, da li se mogu naklanjavati u ovim vremenima. Većina očinjaka je na tome da se prvenstveno odnosi na nafilu. Pardon, na opću na filu. Na opću nafilu. na fil da neko dođe u to vrijeme i hoće on da klanja, da klanja na fil. Imamo opću na filu, a koja još može biti na fila? Može biti duha namaz. Je li tako? Duha namaz zaklanja baš upovodnju na Pa onda može biti hijetul mešido, tako. Pa onda odšao si tamo iz Tiharu oškvanjati. Poslije abdesta dva rekata. Dva rekata te ube. I tako neki ti namaze. Iako oni nisu općana fila, ali potpada i po te, te dobrovalje i namaze. Uglavnom, ako se sjeća, mi smo govorili možda o tim nekom drugom prilikom. Ovaj, ispravno je, i ovaj, on će ovdje navesti ovdje, ovaj. stav, Ovdje je posle toga naveo ovaj hadis. Kaže le Kaolis sallallahu alajhi taj stav u stvari da je da je izuzetak dozvole klanjanja uh, u zabranjen vremenima da se klanjaju namazi s povodom uh, zavatu asbab tako zvani. Namazi s povodom, kakim povodom? Naći u to vrijeme da uh, znači, imaš razog povoda klanjaš, poput ehidel mešja ušao se u to vrijeme klanja te ehidel A to je stav inače u tom se dodu završava afi ostali džumu čakrda da nije dozbiljno klanjati. Lijte hijet ili mećin i bilo koje drugi namaze. Uh, na, od nafile misli se, od, od, od namaza koji su suneti, suneti klanjati. Da, a šafije se zvoji s stavom, s tim znači, na osnovu argumenta šafije znači, ima jači argumente nego ostali, a to što je spominuo na kraju dva hadisa. Prije toga, samo da navedem, znači on navodi ovdje dokaza u gore prethodno, kaže, lihauli sallallahu sallam, kaže, la salate badel astri hata tad lošemst, ola, ola salate badel feđer hina tat lošemst, Kaže nema namaza nakon ikindije, sve dok ne zađe sunce, nema namaza nakon, e, sabah, nakon sabah namaza, sve dok ne izađe sunce. To, znači, e, to je dokaz za a, zabranjena vremena koja su vezane za izlazak izlaz, sunca. E, vokane kaže jenhani, salati, hine, tatlo, šemsu, baznika, hata, ter, tefija. Znači, ovdje je u tekst hadisa. Kaže, zabranjivo je sklanja namaz kada sunce, kada sunce, kaže, izađe bazi kada je hatata htefija izađe nakon što, što izađe sunce, pa dok se ne podigne ne podigne na jedan step na, na, na visinu jednog koplja vahine je kumu kaimu zahire, kaže kada bude u zenitu kaže vahine tadajjefe šemsu li lgorubi hatata hrubi kaže kada nagne sunos kada nagne da zalazi sve dok ne zađe znači ovo sve spomeno oba hadisa u kojem spomenuto ovih gor pet zabranje vremena, odnosu koje su jel kad se spoji u tri zabranjena vremena. A onda je nabiju izuzetak dole, kaže i klanjaju se, kaže, namazi s povodom u ovim zabranjim vremenima. Kaže li kavlihi sallallahu alajhi wasallam da se bogradiši poslanik sallallahu alajhi wasallam i da dehala ehadun ku masjid fella yajid Kada neko da uđe u mešdžid neka nesjedni, svedok neklanja dva rekata, odnosno to ono što kod nas poznato kao tehiyetul mešdžid, madanī došo hadis ma ta'in az-tehiyetul mešdžid, tako nazvali učenjaci. A kaže ovo je spomenuto, kaže huwa hadha fi am, 'amun fi Kaže ovo uopšteno za savremena Uh, znači, znači, na ovom stavu su samo šafije od mesejba. Poslali tri mezuba každa da nije dozorilo. Uh, drugi je, kaže, zato, i ovo su, na, možemo reći, dva najjače argumenta. imamo da drugi argument je to da se može naklanjavati tu zabranje vremena. Jer je poslanih sam naklanjavao, poslijek Indije, i naklanja, uh, naklanjao njegovom prisustvu poslije <coughs> sabah namaza. Poslije sabah namaza je naklanjanje njegovom prisustvu, znači namazom. Uh, i, i svjednoći farzove ili sunete <clears throat> a Drugi dokaz za ovo da, da se klanjaju namazi s povodom, kaže onaj hadis uh, rezan za, za tavaf u Meki, kaže, ja benji abdi menaf la temnu ahadan tafe bihad al-bayt salla ej sa'atin ša'e min lejdin au neharin o potomci abdu menafa, nemojte zabranjivati nikome koji tavafi oko kaba da klanja eje sa aten bilo koje vrijeme. Ša kad hoće od dana i da i noć. Znači hadis znači opšte periode bilo kada neko dođe da klanja u haremu može klanjati bilo koje vrijeme znači i u zabranjenim vremena znači razumije se u zabranju vremenima. A onda ovi koji zabranju kaže ovo izozeta. Ovo je samo kaže men hususiyati kaba. Ovo kaže vezan samo za specifične za za Kabu i za Meku odnosno za, za harem, a to kad ne važi na ostala mjesec, tako da li glavnom ovaj nijem cilj da govorimo o ziležišćenja ovo na čemu su šafije bliže ispravo znači da je dozvoljno znači, namaze s povodom klanjati u tom vremenu namaz s može biti šta? može biti čovjek hoće klanja oče klanja istiharu hoće da naklanja tehijetil mešit ili namaz s povodom je i madaj džanaza, onaj fartki faje načon afatki faer nije fard ain. Uh, ona nemas povodom, ona se može tad klanjati I kod nas šestu klanja po sekindije. Jenaza namaz. Uh onda ona auto zabranjeno vrijeme. I tako znači možemo znači da što koliko hoćete namaza koji koji se da namaz posle updesta uh, za za teulbi tako da koji, koji je čovjek tad povoda ga klanja. I uh, I znači, znači po stavu šafija u tim vremenima je razvoj odklanjati na mali spovod. S kime smo završli ovo, znači, polazno poslije kamet je znam kako je to autor ovoj knjizi obrađio. Svarno je, Allah, nekako je to autor u ovoj knjizi obrađio. Svarno je, Allah, nekako je to uvijek. Andeluzam Then we'll see you next time.